Начищав міді срібло, Відливав кулі в формах, Острив шаблі, чисти мушкети. І неволя, неволя тяжка, як свинець, Безнадійна, мов мука. Летіла Зозуля, та й стала кувати. А що не Зозуля, а рідна я мати? То рідна мати із рідного краю, А я на чужині. Горюю, вмираю. Якби мати знала, яка мені біда, Вона передала б горобчиком хліба, Горобчиком хліба, синичкою солі, Якби мати знала, як тяжко в неволі. Все було в трепетах, коли з'являвся Паша. Та він нікого не помічав, не зважав на мене. Жодного разу не поцікавився моїм знанням мов, чи ще там чогось? Хоча сказано вже, саме затізнання звелів приділити до свого двору, звільнивши від каторги на галерах. Чи хотів, щоб учив я конний його латини або грецький? Згодом написано буде про мене ще й не таке. Ніби був я такий красень, що під цицорою побачивши мене, турки мешчі повезли до Стамбула для султанської матері Валідемах Пейкер. Пересичений коханцям Невільником красунем Квапиться Махпейкер Затримати те вмирання жіночності Полоскотати зачихаючи Живці розбещеної жінки Промовчимо вже про те, Що був я красен Парсуни мої Відомі всьому світові, Тож слова тут зайві Промовчимо і про стиль Вислову, лишивши його На сумлінні того, хто писав але ж не була Валіде Кйозем, бо так вона звалася частіше старою, бо не мала тоді ще й тридцяти літ. А коханцю, хоч і могла б мати, та не возила їх з поля бою, навіть не викупавши і не переодягнувши. Далі написано, «Ніби мене рятує наречена молодого султана». Султанова наречена. Які слова? Так ніби султан сільський парк. Далі я буцінтовдав мусульманина, мене подаровано румелійському кадіаскеру. Той зробив мене мулою, і я читаю вирок смерті султанському братові і спостерігаю, як тому відрубують голову. Далі спілкуюся з православним патріархом, який чомусь живе в скутарі. Мене ж тримають у караван-сараї, і я спостерігаю, як яничари їздять у верхи по Стамбулу. Якби я справді, бодай на мить, міг стати мусульманином, то, читаючи таке, мимоволю вигукнув би. О, шаріа, то віра. Шкода говорити. Між тим життя тривало, хоча й в неволі довкола були, власне, самі раби, бо вельможні турки чомусь більше покладались на чужинців, ніж на своїх одновірців. Про що найчастіше говорять чоловіки на війні і в неволі? Мабуть, про жінок, бо з ними пов'язується найбільша воля, найпишніший її розкоші. Я не був наймолодший серед своїх товаришів по нещастю, але духом міг би вважатися за наймолодшого і тепер карався чи не найдущі, бо мав самі спогади. Не лишив не в Україні ні дружини, ні дитини. Всі мої дотеперішні роки з'їдені були едукацією та службою при батьковому боці та при боці у коронних гетьманів. Тепер лунали в мені латинські вірші та словеса святих отців, а ще жили спогади про безкінечні переходи, про ніч ліги під відкритим небом на вітрі й холоді, коли зігрітися міг тільки біля теплого кінського боку, про пітьму й тишу, про вовче виття, і пташиний клекіт. Згадував вродливу жінку, що з веслом на плечі спускалася в Трахти мирові до Дніпра, я пропустив її, не зупинив, не спитав навіть як звати. чому же не спитав. І ще вродливішу, яка спала серед корзин з вишнями на березі Тясмину, а тоді, прокинувшись, солодко потягалася всім молодим, гнучким, як лози над тілом. І ще солодше, на Назустріч чоловікові, що йшов От човна в драних штанях З брудними худими ногами Розкучманий, нікчемний Чом не доступив того чоловіка Що став перед очі Тої жінки, не зазирнув Її очі І ту, що неслав переяслові на коромислі Відра з водою І прихилила одне, щоб напилося Мале хлоп'я І вода на землю Хлоп'я після кожного ковтка зводила розсміянні очі на жінку, а вона теж сміялася і була прекрасна, як Божа мати. Чому ж не сміялась до мене? І ще ту, яку питав дорогу десь під Богославом, і ту, що промайнула в зеленому листі на пасіці знайомого козака під Корсунем, і серед тих безладних спогадів, викликаних чужими жалями, і похвальбою марною. Зненацько припливло, Стало перед очима, приголомшило. Знятямило видіння з дитинства, Забути власне й незнане, Дивом зачепилося за самий край пам'яті. А тепер відтутило все навіть недавнє. Вже не був гірким невольником, А малим хлопцем, І не в Стамбулі, а в Переяславі, І не турецькі байрами, Святкувалися недовірками, А пропахли яблуками спас. І ми з батьком та матір'ю В гостях у самків Переяславських До ослігу десь у хаті, А ми, малеча, граємось на причілку. Мишко Сомків, такий, як і я, десятилітній, Якимко ще зовсім малий, Не навчився й ходити, лише позиє. І сестричка їхня Ганна, восьмілітня, ми з мішком робили з біленьких кабачет, воликів та корівок. Встромляли в кабачата дерев'яні палички, ноги, роги і хвости нашої худоби. Малий Якимко наровив висмикнути ті ноги та роги.